katika haki zao za kimsingi haki za watoto kwa wazazi wao it'amuhum min rizqin halalin ni kuwalisha katika riziki yamekombania halali kuwapatia ya sawa fayahrisul ab wa tahrisul um Aakikishi baba na hakikishe mama nyumani katika mali yamekombania halali Siali aliye amekomea shubha ina wasiwasi watoto Bakarizki amekomea na hii pia huenda ikawasukuma katika njia amekombasia sawa kwa nini kwa kuwa wewe umoa riski Rizki sawa mtu akasomesha watoto wake wakafika mpaka chuo kikuu mushowe mtoto akaishia kumkujia na mimba ni kijana amemsomesha mpaka chuo kikuu mushowe anahitimu anahishia mitaani kawa kazi ni kuvuta maunga kumbe asli ya pesa ya mkombo mzazi wake alitumia kumsumesha huyu mtoto ni katika pesa ya haramu asli ya pesa mkombo ametumia kumlisha huyu mtoto ni pesa ya rushwa ni pesa ya ghis ni pesa ni mali ya umma je ya vipi huyu mtoto atashika njia amekombani sawa kisha huyu huyu mzazi huyu huyu mama akaketi pembeni na kulia zama la sio zama bali ni wewe ndio yule ameikwamba mufsidisisha mtoto katika hadithi in dar kali mtume anatoa hadithi amekombana ibnu mas'ud anasema mtume sallallahu alaihi wasallam la yaksub addan malan haraman mtu hata chumwa mali amekombania haramu hata pata pato amekombania haramu kisha fa yatashaddaq bi akaitoa sadaka fa yuqbal minhu akatarajie kwamba hiyo sadaka itakubaliwa bi hiyo sadaka haitakubaliwa kisha mtu endelea kusema wala yunfiq minha hata itoe winfak kwa familia yake, kwamba ndio chakula, kwamba ndio school fees, kwamba ndio kadha kadha. Fa yubaraka Allah fi, kisha atarajiye kwamba atapata baraka. La, hatapata baraka. Ni mali ya haramu umeualisha na wao familia yako. Ni pesa ya haramu umetua sadaka ndani yake hakuna baraka. Tuchunge kazi ambayo kwamba tunazozifanya. Tuangalie risk ambayo kwamba tunazipata. Tuangalie sisi asli ya shilingi yetu 1 2 ni nini? Jee, ni mali ya rushwa ni mali ya watu ni mali ya hulul ikiwa ni hayo usiipeleke nyumbani ndio wale wanawake wa kisalafi anatoka kuondoka kunatafuta riziki anamuona anaomba itaqilla mcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa taala kwa nini wallahi usitulishe yale ambayo ni haramu si tunaweza kusubiria njaa lakini kesho hatuwezi kusubiria moto wa watoto wetu riziki yetu ni sawa riski yetu ni halali Wau kiyo na mtoto anachukua njia ambayo kombani ni sawa keti pembeni miskitini jifanyie muhasaba tunafs jiulize ya Allah ya Allah nimekosea wapi mimi la shakka lazima utapata kuna sehemu ulikosea haukuweka katika njia ambayo kombani ni sawa mtume endelea sema wala yatrukahu khalfa dhuharihi hata iache mali hiyo kwamba ni mirathi otharibi illa kana zadahu ila hii yale amekomba kufanya itakuwa ndio tikiti yake yeye ya kwenda motoni ndugu zangu waislamu hawa watoto ni amana na ikiwa ni amana usidhani kwamba Allah subhana wa ta'ala hatakuuliza usidhani eti wewe ni mjuzi umesoma utawalea watoto wako namna utaka. la lazima uwalee watoto la muislamu lilivofundisha la sivyo kesho mbele Allah subhana wa ta'ala utakuwa na kujibu.